Välkommen till Tolkning pågår. Idag ska vi tolka för söndagen som heter Andra söndagen i fastan. Temat är Den kämpande tron. Jag som talar nu heter Lisa Svensson och är präst i Lunds och Tillsammans med mig sitter Kristina Nilsen-Järnek, präst i Lunds allhelgårdna kyrka. Och det här är det andra av tre samtal som vi har om bibeltexten utifrån Sex frågor som teologen Anna-Carter Florens har satt samman. Och frågorna finns sammanfattade på vår hemsida. Så går det bra att gå in och titta. Där står de på engelska. Den här gången är det Kristina som ska fråga mig, Lisa, om vilket ögonblick som fångar mig i texten. Och eh, därefter så har vi ett samtal. Jag ska läsa den tredje årgångens evangelietext som är hämtad ur Markus evangeliets fjortonde kapitel, verserna 3 till 9. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas kan man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Du Lisa, vilket ögonblick i texten fångar dig. och Det där med att fånga det kan vara allt från att fascinera, störa, oroa eller intressera dig jag ser, jag nästan hör hur hon bryter flaskan. Jag är intresserad av liksom hur den, du vet, jag, vill, jag vill se vad det innebär att bryta en sådan flaska. Liksom. Mm -hmm. Är det en kork som dras ur eller är det en någon slags hölje som sitter runt flaskan som hon drar av. Mig är det här, vad är det som står innan hon kommer in? Det kom in en kvinna med en flaska dyrbar äkta du om hon bröt upp flaskan. Och hällde ut allt samman över hans huvud. Mm, så det är det. Hon kommer in, hon bryter upp flaskan och hon häller ut det. Jag, jag fångas i den, i den rörelsen. Och vad händer då, tror du? Ja, men jag vill eh, se henne, eller jag ser henne framför mig. Jag vill se liksom vilket, eh, vilken energi, om man tänker sig att det här är en scen, en teater liksom, vilken energi går hon in på scenen? Mm. Hur tar hon sig in i huset? tränger hon sig bara förbi allihopa berättar hon sitt ärende hur kommer hon ens fram till Jesus ser folk vad hon har i händerna, har hon hängt av sig något på vägen Var kommer hon ifrån och hur ser kommunikationen ut mellan henne och Jesus som gör att hon bara får sån tillgång till honom. Ja det är spännande med tillgången, för han låter ju sig bli smord eller överöst med olja han har känt att hon är på väg. Han har kanske liksom kallat henne. Mm, det skulle man kunna tänka sig- med tanke på hur han kallar alla lärjungar. till. Exempel. Eh, och varför skulle inte kvinnorna- kunna vara lärjungar i det läget? Mm. De icke-namngivna. Ja, och man skulle väl säga att den här texten- är liksom feministteologins urmoderstext. Mm. Det har skrivits en bok av Kyssle Fiorenza som heter In Memory of Her. För att alla män är namngivna. Mm. Men henne som Jesus sa- att det skulle berättas om. Som överallt där för kunnas. Mm. I just den här texten så, så får vi inte höra hennes namn. Nej, så är hon bara en kvinna. Mm. Mm. Men du har vi kanske redan svarat på frågan varför fångar detta ögonblick dig? Eller fascinerar dig? Den här andra frågan mm. i den här modellen mm. är ju till lite grann för att man ska förstå vad det är hos mig personligen som gör att det fångar mig. Så att jag bara ska känna till det. Liksom. Mm. Så då måste jag ju bli lite personlig här. Ja. <laughs> Och jag tänker... Att jag fascineras av en, en människa och kanske också av en kvinna som inte ber om ursäkt. Som inte kollar av radan i rummet så här: Är det okej okay om jag går in här? Är det här socialt accepterat? På vilken nivå ska jag lägga mig? Pratar jag tillräckligt lågt, tillräckligt högt? Hon har ett ärende och hon går bara rakt in. Jag vill nog ha henne i mig. För någonstans tänker jag på när Jesus faktiskt, förs han försvarar ju verkligen henne och säger: Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsna? När de börjar anklaga henne för att vara slösaktig och slarvig och allt vad de säger. Så han, han ser ju hennes ärende. Eller han ser ju verkligen henne i, i det hon gör. För mig blir det en sån anledning till att jag inte vågar satsa på det sätt som hon gör. Gå mm. in med den energin som jag föreställer mig att hon går in mm. i rummet. Är ju för att jag tänker det här kanske är helt fel. Mm. Ungefär som det finns ett fel och ett rätt. Hon har ju inga garantier. Hon inga alls och särskilt inte i den tiden heller. Det var ju en helt annan tid än vår. Vi vet inte, men hon är inte del av den allra innersta kretsen. Hon är inte del av de tolv namngivna männen nej, i alla fall. Nej. nej, och det är de som klagar på henne. Väl? Hon gör ju det med risk för att bli utskälld. Mm. Och hon blir också utskälld. Det är en spännande tanke att gå in i hennes kropp. <laughs> eller hennes existens. där. Och vem blir hon? Och vad händer i henne? För vilken känsla får hon när de ifrågasätter henne? Och hon är fortsatt tyst. Ja, hon säger ingenting. Hon bara gör en, sin gärning. Ja, hon gör ju någonting. Hon mm. säger ingenting. Nej, det är nej. också intressant. Mm. Det kan man ju tolka kanske både som att eh, hon inte har en röst, att hon tystas. Men det kan också vara det att hon inte bemöder sig. Hon stänger av mm. alla andra förutom Jesus. Mm. Mm. Så det här är det enda som, som jag vill koncentrera mig på, mm. den här handlingen. Som är en handling av omsorg och också att hon ser, det är inte bara Jesus som ser henne utan också tvärtom ser honom. Och kanske hans sårbarhet i liksom hela den mänskliga delen av Jesus att han, ett scenario framför sig som han bär på. Och det kanske hon också ser hans sårbarhet i det. Medan de andra är ganska kaxiga. Och jag tänker den söndagen som vi precis har bakom oss som handlar om när de är fastlagssöndagen. Mm, äh, mm. Nu när vi spelar in det. Där handlar väldigt mycket om vad Jesus kan göra för lärjungarna. Vad kan jag göra för er? Ja men vi vill ha platsen till höger och vänster om dig. Mm. Att det är ganska mycket lärjungarna som vill ha saker av Jesus. Men Just här kommer det. hon in och bara ger någonting. Mm. Hon tar faktiskt inget från Jesus. Nej och hur ofta händer det? Annars egentligen i evangelierna att, att det är han som får och han som blir ompysslad det är kanske är ord, men han blir liksom omgärdad av och om famnade av henne på något sätt med hennes hand, i hennes handling. Hon är ju mm. en profet och ser vad mm. som ska hända. Hon berättar något om framtiden. Ingen annan vet. Och som de kanske inte vill veta. Men då, om man går till fråga tre så ska man ändra subjektet från dig själv till Gud. Vad vet du om Gud från detta ögonblick i berättelsen? Vad tror du på? Och då kan det ju vara ett core testimony att Gud är god till exempel. Eller ett counter testimony att Gud kan vara ord fast just nu är Gud frånvarande. En motsats kan man säga. Ja men det jag vet om Gud då är att Gud kan vara någon som kallar i det fördolda på något sätt. Alltså mm. jag ser det nästan fysiskt hur hon är. Hon är utanför det här huset. Hon är ute på byn. Hon är någonstans. Hon kanske och han kanske kallade henne för ett halvår sedan när hon var inne i Jerusalem och faktiskt kunde köpa en sån här affla. Vi vet inte hur länge det här ögonblicket... Hon kanske har haft det i sitt hus i tio år. Mm. Ja, hon, <laughs> kan hon kanske hon har väntat på ögonblicket. Ja, mm. att Gud är någon som, som kallar en till en uppgift. Och jag tänker att Gud också är någon som premierar de instinktiva handlingarna. Gud är inte den som skammar och säger- hur tänkte du nu? Tänkte du inte efter? Nej. Kan du inte vara lite seriös? Nej. Utan som faktiskt premierar- eller kan göra det, det här när anden- faller på. Mm. När saker och ting bara, ni vet- när man bara kan helt plötsligt känna för- Nej, Men jag ska nog gå fram till den här människan och säga- att det där var så himla bra- eller du borde knyta dina skosnören- eller man vet ju inte om hon har laddat väldigt länge eller förberett sig länge eller om hon är väldigt impulsiv och ibland är det impulsiva det ögonblicket som lyfter den, när man vågar vara i sin omedelbara känsla men jag tänker också att Gud är ju ja, men på något sätt, ja, men det hänger ju ihop med det du säger men att Gud är så mycket i eller jag, jag tänker min gudsbild att Gud är i hennes handling av både omsorgen men också att inte tänka på konsekvenserna riktigt hos andras vad andra tänker och tycker om det medan de andra verkar ju mer vakta på sig själva och där är man ju inte fri i sitt Gudsflöde eller hur mm. det inre flödet om Gud finns som också inom oss så är vi ju om, om vi är Kanske inte alltid spontana, men om vi vågar vara det och göra det vi tror på, då tänker jag att vi är i det flödet av Guds närvaron inom oss. Men om vi vaktar på oss själva och eh, hela tiden är misstänksamma mot andra och sånt, då blir det, måste det bli någon slags spärr i det flödet. Då får inte det flöda fritt. För det är ju ganska ofta att man som människa inte får ihop det. Mm. Eller nästan jämt. Mm. Det låt oss, låt oss bara säga alltid. Alltid. Alltid aldrig får ihop det. Mm. Vi pratar om den den gud som älskar alla och sen ändå har vi någon slags medlemskap i ett dop till exempel. Ja, och vi pratar ja. om att eh, gud hör bortom våra böner mm. och redan vet allting. Varför ska vi be då behöva sätta ord på våra böner? Alltså det, mm. allting är så allting otroligt. det är motsägelsefullt. Ja, det är så paradoxalt och man får inte ihop det. Nej. Och samtidigt här, att jag tycker nog om, alltså Jesus också säger, de, de fattiga har ni alltid hos er mm. eller liksom, mm. lärjungarna försöker ju få ihop det, mm. Mm. Precis. Eh, mm. nej men det här var ju inte enligt planen eh, vänta nu, mm. eh, det här nu har du eh, gjort fel, liksom, nu var ju pengar här som kunde det. gå till de fattiga och gud, vad har vi tänkt nu mm. och att han är mer i det här flödet mm. nu fick hon en ingivelse mm. och det är också gott ja. det måste också få finnas mm. Och så tycker jag någonstans att det är härligt att vi får få vara i den berättelsen när Jesus eller Guds gestalten, också Jesus tar emot någonting och blir så om omhändertagen som vi hela tiden föreställer oss att vi är av Gud. För någonstans blir, blir han ju lite hjälplös här att han vill faktiskt bli smord och han vill bli eh, sedd som han kanske inte känner att han är hela tiden utan hela tiden den som alla förväntar sig ska komma och ordna upp saker och ting. Vad fint att tänka så att vi kan ta hand om Gud. <laughs> ja, ibland, det kan, ibland glömmer vi kanske bort det. Men det finns någon nattvärldsbön tror jag som har det i sig. Eller, den, eller så är det bara jag som tolkar det så. Att också vi väl signar Gud eller något sånt är goda lidelsen, tror jag. Allting är, behöver inte vara att vi bara tar emot hela tiden, utan vi kan också ge. Men när om man tänker de här frågorna varför är det viktigt för din församling eller din kontext att höra har du någon tanke? Jag tänker just det vi har pratat om. Med det där med Att tillåta sig. Dels att vara i, sin, i sitt flöde. I sitt gudsflöde. Kanske att vi alla behöver lära oss det. Att vara våga slösa med saker och ting. För det är också någonstans att man kanske slösar med sig själv. Med det som är. Och som inte är. Jag tänker på. Det finns ett krångligt väg vägmärke av Dag Hammarskjöld, Men där han beskriver hur. liksom Själva flödet är ju inte mitt flöde. Utan det är ju gudsflödet. Jag är bara. Någon som här det. Så vi kanske aldrig kan slösa för mycket med oss själva. På det sättet att det är Gud som vi slösar med. <tills> Till Gud på något sätt. Att det är en återväxt där. Så det kanske är någonting man skulle kunna få prata om. Eller sätta ord på. Eller fundera. Ja det tycker jag blir ett spännande prisma. In, det här är andra i fastan och det är den kämpande tron ja. och det är, liksom, det är lätt att tänka att fasten är en enda lång uppförsbacke och vi ska liksom späka oss själva mm. och tänka liksom, med kulpa mitt fel och det här ska mm. jag lägga fram och istället se det som ett liksom ett ett ymnigt slösande mm. att Gud inte kommer in och liksom ni ska spara och ni ska vara logiska och så ska ni tänka så här utan att Gud kommer in och säger ni ska slösa i kärlekens namn mm. och det ni slösar är liksom också av mitt eller av, av Guds flödet eller Guds rörelsen inom oss för att kärlek är den nästan den enda kraft som multiplicerar sig själv i det att man ger ut det mm. Det är så lätt om man, att bli en människa som tänker att om jag ger bort något av mig själv så är det som att det skärs bort en liten tårtbit mm, av mig mm. och så får jag aldrig mer tillbaka den. Men att kärleken är tvärtom. Att den multiplicerar en kraft som bara forsar och blir större. Mm, mm. Att på något sätt, så ja visst, så tömdes ju den här narsum, nardum, den här den balsamen. balsamen. Ja, den, den tömdes och den var dyr och den kom ju inte tillbaka ner i den flaskan. Mm. Men det blir ändå någonting som multipliceras. Mm. I själva handlingen. I själva handlingen, mm. i att Jesus tog emot den. I att den faktiskt hade ett syfte. Ja, men jag tror vi har mycket att lära av faktiskt andra kulturer. Mm. Jag tycker så där när jag möter... Alltså kanske så... Ja men, Människor från Mellanöstern och lite sådär som så alltid ser till att ha massa. Eller gud, nu kommer alla mina fördomar. Men ja. i, i mitt möte med människor, till exempel från Mellanöstern, mm. så ser de alltid till att ha mycket mat hemma. För man vet aldrig när man får om gäster. De, kommer liksom. och ska äta. de köper, ja. liksom, om jag ska köpa kakor, så tänker jag att Köp, jag köper lite ballerina kex mm. Och så tar vi halva. Liksom. Ja. Så har man till nästa söndag. Ja. Men att det känns som det alltid finns och det finns ett överflöd, överflöd och man vet inte vem som kommer för det kan alltid komma extra människor. Och det, är liksom, det, det där är bara... Man mm, generositet också av ja. sig själv eller sitt eget. Ja. Mm. Jag tänker just på det där vägmärket som jag pratade om förut av Hammarskjöld när han skriver Jag är kärlet. Och då är jag ju bara den som herbargerar. Och sen säger den Guds är drycken. Och då är det så drycken tillhör Gud eller innehållet i, kär i kärlet eller bägaren och Gud är den törstande säger han på slutet <laughs> så det är liksom någonstans också Guds eh, Guds eh, varande att också få vara törstande efter oss eller det, efter det vi kan ge Tänker du då att den som när jag, när jag själv är törstande mm. efter någonting, är det mm. Gud i mig som då törstar? Mm, jag tänker det <laughs> Kanske inte efter allt. Inte efter Nej. nya kläder. Men efter den här rörelsen av öppenhet kanske. Av att vara ja, men öppen och generös istället för att sluta sig och säga, varför gjorde du så? Vilket slöseri? Men någonstans hänger det väl ihop. För de sista frågorna av de här sex frågorna det är ju, vad vill du säga i din predikan? Och vad vill du att din predikan ska åstadkomma? Det har vi kanske pratat om på ett sätt. Vi har pratat om vad vi vill säga. Vad vi skulle vilja försöka reflektera över i alla fall. Ja, men ska vi sammanfatta det? Mm. Jag skulle vilja tala om någonting med att stå i ett flöde. Jag det håller jag med dig. Det blir mm. flöde både i domkyrkan och ja, <laughs> Vi har nämligen då. insett att vi ska predika i domkyrkan och all helgande. Alltså det är ju bara en backe emellan här. Mm. <laughs> <Så>. Välkomna den <laughs> söndagen och är mars. 8 mars. <laughs> ja. Dessutom internationella kvinnodagen. Ja, det passar ju ja. Och underbart. Vi är två kvinnliga predikanter som predikar om en kvinna. Ja, det är en jättebra. namnlös kvinna, men vi får sätta ord på henne på något annat sätt. Mm. Mm. Den som är generös och flödande, kanske. Så va, om, det är då, om vi då är ensamma att vi ska predika mm. om någonting, det mm. var, då kan vi kanske fråga oss gemensamt: Vad skulle vi vilja att människorna gick ut i kyrkan med för känsla? Vad ska det här åstadkomma i de som är åhörarnas liv? Förhoppningsvis kanske att vi känner oss som att vi får vara i det där både flödet, flödet men också i generositeten och att det handlar om någonting som vi kan ge och som blir symboliskt i den här balsamflaskan. Ja, jag håller med. Ja, det är bra. Vad ja, kul. Ja. Synd att vi inte kan höra vad Anders predikan. Jag verkligen, vi får byta manuskript kanske. Ja, ja. Just det. Tack. Tack. Vi avsluta där. Ja, det gör vi. Tack för samtalet.